расти, опиняєшся у ліжках тих, хто цілими місяцями і роками не застеляє їх, чекаючи на тебе, щоб попити крові, поплакати над самотністю, звинуватити світ. Хрущовська квартирка з поржавілими трубами, калюжами води у ванній. Стіл із рештками поминального обіду тиждень тому. Усе засипане попелом від цигарет. Тарган пробігає через брудну подушку. Телефон склеєний ізоляційною стрічкою. Меблі, які залишились у спадок освободителям города Львова. Господи! Як зветься ріка, що змиє усе це? Я знайшла тебе там, голого, з налитими кров'ю очима. Ти заїкався від горілки і вимагав ще. Але це вже в минулому. Я собі не можу цього дозволити. Забираю мало зі школи. Ноги промокли від дрібного дощу. Я тримаю її руку у своїй і побілілими губами питаю, ну як там математика? А що було сьогодні цікавого? Часто кажу, що я би робила без тебе, Ладусенько? Ти моє сонце! Поет і блудниця, яка поспівчуває, віддасть останній шматок хліба взамін на душу. Тисячі їдять зі свиньми, п'ють, сплять і безтямно хапаються за кухонного ножа. Є така раса, яка вважає, що їй усе дозволено. Останні не стануть першими. І перші не зможуть стати останніми. І ця неможливість їх сплижує. Ми живемо за двома принципами. Стукайте і вам відчинять. Ніколи не просіть. Самі прийдуть і все вам дадуть. Перший принцип ніби від Бога. Другий ніби від диявола перший – смирення, другий – почуття гідності. Для першого не треба нічого мати, або майже нічого. Для другого треба мати дуже багато. Квітку з нектаром не обмене бджола. Якщо вона знайдеться, якщо не спатиме, якщо вулик не надпочатиме, Далеко Метерлінг мав у себе В кабінеті скляний вулик І написав книжку Про життя бджіл Про те, як усе воно Підпорядковане Жорстокій системі Немає самітної бджоли Яка б мала власні думки Вона лише частка цілого Оцій бджолі Ми повинні віддавати Нектар і віддаємо, бо він нам нічого не коштує, бо ми самі не користаємо з нього. Гірше устриці, яку розколюють ножем, щоб забрати перлину, породжену болем, бо їй доводиться розлучатися з життям. У нас же не забирають життя, Лише еманацію душі, її світло – нектар. Хіба нам хтось за це мусить бути зобов'язаний? Нашу неповторність дав нам Бог, і треба жити в мистецтві, а не жити мистецтвом. Ростягаючи жебручу руку. Як дитина живе у дитинстві, шукаючи для себе лише втіхи, не звертає уваги на підлість, зраду, бруд.